Oiana Mujika eta Idoia Arbalaitz arratsaldeon hon. Arra libre eguna antolatu duzu e, oi hartzunen Otsaleko e, Lehenengo Astebururako. E, gitaraboren berri emango guztue. Baina, ba, e, antolatu dugu Libre Asteburua, lehenengo ekimena izango da, Otsalak batian, batian arratsaldeko lautan antolatu da mus txapelketa. Bueno, esan Euskal Herriko mustxapelketan martxan da hola eta indena da ba, e, oi hartzungo mustxapelketan kanporak eta libre dinamikan barruan sartu. Ordu noi, larun batean, arratsaldeko lautan mustxapelketa. Eta gero jaola egun potentia doi, izango litzakei gandian, goizeko behatziter ditatik hasi eta goizia ekimenez berdinak. Ordu no, izan behatziter ditan, antolatu da bizikleta martxa, Hemen hoi inguruan izango da, ta ama iru urtetik gorakoan ba, bueno, gomendatua edo. Hoi behatziter ditan. Ba, ama ikater ditan antolatu dira bi ekimen. Batetik aurjolasak, jolasak, orduan, ba aur guztiak eta gurasuak, eta horiek izango ute udaletxeatzeko plazan aurrentzako ekimenak, eta plazan bertan izango dira musikuak. Hor, bueno, herrian biltzen dira ba, musikuak dantzatzeko eta betero eta e, otsalak biko igan baitare, ama ikater dantzatzeko aukera izango da. Eta jarraian, ama biter Alde batetik e, kantu kantujira, ordun herrian inguruan baitare, ba abestia ezberdinak eta abestu zibiliko da cuadrillatxo bat eta 12 baitare pelota partida izango da eskuz, e, udaletxe azpiko frontoian. Ta horrei eman ezaio piskatola giro piskato saltsa pixkat, eta entolatu da ba landare girizean aurkako partida bat. Ordun pelotaiak izango dieak irizitik Andoni Imaz eta Andoni Ugalde Eta landaretik Antxon Aramburu, Urdaire eta Iban Jauregi. Eta bukatzeko ja, ordu bitertetan izango litzake bazkaia. Girizian, ama boste eurotan izango dira txartelak salgai, eta langabetuak amarre amar eurotan. Eta menua, nahi baldin bada jakin, izango dira patatakerrio esarrerara, tomatia xolomo eta piperrakin, mamila eta, bueno, kafia eta kopa. Libre Asteburoren antolaketa ez da bakarrik e, oharzo bidaso eskualdean egingo, beste hainbat gunetan ere bai, eta ez da kasolitatea azken hilabeteetan e, Libre itza e, irakurrikusi eta entzuten ari gara komunikabide eta sare sozialetan bereziki bi epaik burutzen ari direlako urri askeroztik, bataz egi gazte militante batzuen kontrakoa, eta bestea deitua dena herriko tabernen auzia modukoa baina eh idoia bertan sabe eta aipatu digozu beste izen bat baduela Baiz, e, zuke esan duzu. Zabaldu da, e, berez errikota berrenen hausia izenarekin, baina berez sumario horrek zenbakia e, e, dauka. Eta berez hogeita e, maboste, barra 0 bi sumarioa da, ze kontua da, ez dela e, errikota berrenen kontrako epaiketa bat. Baizik eta berez anistasun politikoa e, zapustu nahi duen epaiketa bat da e, finean e, erakunde politiko baten kontrako epaiketa bat da. Epaiketa hori edo, txea, karton jaunak, bere garaian 2002 martxan jarri ondoren herribatasuna kalarritarrak batasunaren kontrako sarekada emanzuen harretan ondoren etorri zen beres batasunaren ilegalizazioa eta horien naiz eta jendeak herrikota berne hauzi moduan edo ezagutuna izan beres erakunde politiko baten kontrako sumario bat. eta zuk ono modu pertsonalean madrilera jaisten pokatu zenuen 2013 garren urtea eta berdin hasi duzu 2014a hori da hori da ando so bera e, urrian guriak urriaren 17an e, martxan jarritako epaiketa zera batean e, aurre ikustenzan e, otsaila bitartean edo hala finkatu zuen e, zera epaileak edo bigarren e, salak epaiketak e, iruntze sakela otsaila bitartean oraingoz esan dezake da nataren aldetikan da hasierabatean e, guri hobenduan e, komentatu ziguten e, martxoaren 19 bitartean ja e, dataketa zarriak zituela epaileak baina e, pasaden hastean bertan e, adierazi ziguten baliteke, baita pirila edo maiatza bitartean edo e, luzatzea. Eta, bueno, bi urte badira estenatoki politikoa aldatu egin zela, garai berrietan gaudela esaten da, prisma hortatik nola bizi da lako epaiketa bat ba Euskal Herrian e, sumatzen da, zuko sain bezala, ba, prosnageriak edo garaibarriak edo beste ditugola, guk Madrelenaldiz eh horrelako susmorik edo pentsatez ta bat ere antzematen, ze, agerian e, geratzen da e, estatu Espainiarrak ez duela bakerik e, nahi, nai dirudenez, Euskal Herriarentzat eta guk pentsuat e, susmori antzematen dugu antze bertan. Ze sentsazio edo daukazue? Eh? Egunetik egunera baldin eta ze animoekin egitzen zaren goizietan zentxasio e, deusberdinak eta pairatzen dituzu. E. Badakigu, finean, e, gertatzen den bezala epaiketa politiko bat e, da. E, jakingo zenuten hastean e, bertan e, berez epaiketa horren e, peritu polizial e, nagusienak e, deklarazioak edoia da e, hartu zituela. perito polizial e, horren hitzetan e, bueno, berak e, 2002an gartzonek aginduta idatzi zuen e, informan baitan ba, gartzenen e, etesia E, azaldu zuen harretan e, non e, esaten duen pozori. Dana eta dela edo, dana erakunde armatua edo dela dioen horretan. E, Zeraperitu polizial horren ete bak agerian e, geratu zela e, bali horik gabe geratu dala gaur egun ja da eh an sortutako informe policialori abokatuek eh defentsiakoak abokatuek egindako galdeketetan eh gerian eh geratu san e, perituak bertan e, onartuta erakunde politikoak eh bere zuzendaritza propioak e, erakunde politikoa osatzen duten eh herritar eh guztiak hartzen ditutela finean e, erakunde politiko horren erabakiak eta gerian gelditu zen eh bat ezegoela eh inongo loturarik e, e, etarekin Baina esan dudan bezala, finean eh, Espainiarro Estatuan eh, gaude epaituak Gaudientzia Nazional eh, Nazkagarri horretan eh, gaude edoari zeizkigu epaitzen eta badakigu erabaki politiko bat e, izango dela, e, epailiek hartuko duten auto hori. Badirudi, politiko berri honetan ere kostatzen dela gizarteratzen eratzen, askera hartzen laga ipartu den berzela, epaik haueke politikoak direla, zahizu pentsatzen duzuen e, orokorrean e, jandarteako lartu dituen, edo beti berdinak dauden e, ekimenetan eta parte hartzen. Honnik, Badut sentsazioak gaur egun Euskal Herrian ja, ezakiz, neiko zabaldua, osea jendarteak neiko argi dula epaiketa hauek, ezakiz, ja, ez zentsurik ez dutela edo ez dela, ez, bizi dugun garaiakin ez zela bat inondikinoa. Gero beste gauza da, horrei erantzuteko garaian edo, nik uste herri ezberdinetan martxan jarritako dinamiketan eta emaitza oso, ezakiz, e, txukuna jasotugula. Nik adiezoi hartzungo kasuan bai herriaren girizia libre edo bueno, jarri genuen olako dinamika bat martxan, eta herriko beste elkarte, batez ere elkarte gastronomikoekin taien genuen lanketa, baino erantzuna oso oso positua izant zen. Beraien atzikimendua emant zuten. Emaitzak ematen dutela eta bai dola oso zabaldua herritarren artean, hoe da, osaipak hauek ez dutela inongo zentzuek eta beste beste lan esan dugun beste logika batei eta beste erabaki batzuk daudela horren atzetik. Bai, eta geosekulako sorpresaketa jasotze gi josu egunerokoan, eh? ba, Nik pertsonalki, klaro iarte eh, norranakoak eta inplikatuak eta dauden momentuan, ba ez ezagunakoa hurbildu eta ba, eta elkartasunat animoak eta laguntza eta bideratzeraz gain, e, beraien ezulertzeak, e, e, e aserrealdiak eta transmititzen dizkizute. Eta finean, e, izan daiteke, pues, e, e, oiko jendearen aldetik eta baita ez oiko jendearen aldetik. Zegulako e, sorpresaketan jaso ditu eta azken hilabeteagoetan. Jendeak ez du lertzen, noletan e, 2000 eta hamala ugarren e, urteagoetan, norendikan horrelakoak edikarta daitezka.